Martin, mm. vad gör du? Nej, jag fixar lite med en grej bara. Ja. Vad ville du då? Nej, det var inget. Mm, -hmm. okej. Okay. Martin? Ja. Nej, det var inget. Jo, men säg nu då. Nej, men det var inget viktigt. Men jag kan lyssna. Nej, det var inget. ja, ja okej. Okay. Martin? Ja. Nej, det var inget. Men sluta nu, nu får du ju Nej, säga men det var det. inget viktigt. Men nu väntar jag, på. nu vill jag ju lyssna. Vad är det du låter? Nu vill jag inte säga det. Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, hey, hey, hey. Let's go crazy in the wild and if by chance we make a shot. That just means that we're alive and healthy. Hej och välkomna till avsnitt 74 av Bonuspappan och... Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och om ni tycker att vi är ovanligt mjuka och lågmälda i rösterna så beror det på att... <går> I kropparna. <går> låg, man kan inte vara lågmäld i en kropp. Ja, men man känns liksom mjuk i kroppen. Nej, jag tycker att rösterna är mjuka. Ja, det ska de vara. Det är för att lockan är... Närmar sig halv två på natten. Mm. Och vi tänkte att eftersom vi gärna vill ha tyst och lugnt när vi sover. Så kanske vi ska vara tysta och lugna när våra barn sover. Och så kommer vi nog vara ännu tröttare i bitti om vi skulle ha poddat dem. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter. Som ju är dagstidningen i Varberg och Falkenberg Ja, det kommer väl att komma snart här. De kommer väl ut för fyra tiden. Ja, i bästa fall. I bästa fall. I alla fall för oss som bor i City, Varberg City. Men man kan ju även läsa dygnet runt på hn.se. Och där kan man även läsa korsord och Sudoku. Sudoku var länge sedan, men det skulle jag nog vilja göra på papper. Ja, men du kan liksom skriva in i så på paddan, om du nu läser mm. på padda, Så det är klickbart. Det är jättekul. Ja, just det. Men jag skriver liksom i Sudoku-rutorna så skriver jag i hörnerna vilka siffror det kan vara. Det kan bara vara ett... siffror mellan 1 och 9. Ja, just det. Men sen så försvinner det ju massa siffror beroende på vilka andra man har i rutorna. Ja. Så, jag så har ett är ni en där. gammal farbror som Martin, mm. då ska ni ju prenumerera på Hallands Nyheter och få den hem i brevlådan. <laughs> Absolut. Hallans Nyheter gjorde runt och tvärs över gatan. Mm. Veckans gäst är Tommy Nilsson. Och det är ju han, den kända sångaren. Finns det någon annan Tommy Nilsson som är känd förresten? Det finns här Nilsson. Han är ganska känd. Men som heter Pippis Tommy Nilsson. Apa och Pippis kompis Tommy. Undrar om Staffan Nilssons bror heter Tommy? Vem är Staffan Nilsson? Staffan Nilsson är en jazzpianist och hans bror var nog jazzstrummis om han lever. Det är typ ingen som vet det. Nej, jag bara funderade på kända Tommy Nilsson. Så är nog sångaren är mest känd av alla Tommy Nilsson. Tommy Nilsson är mest känd av alla Tommy Nilsson. Mm. Jag känner bara till Tommy Nilsson. Och vi har ju med honom för att han lever i en bonusfamilj. Och det har han gjort även tidigare. Han var ju bara 19 när han fick sin första son va? Nej, Angelica var hans första barn. Ja. Oh. Och nu är hans femte barn heter Tim och är bara sex år. Och han berättar lite där att han är en helt annan förälder idag än då när han själv var 19 år bara. Så han har ju fem barn med fyra olika kvinnor. Så det kommer lite senare. Och någonting som också kommer lite senare är ju veckans sparning eller veckans snackis. Veckans du och jag, Martin. <laughs> vi tänkte ju prata lite mer om juridik för vi kollade på Nyhetsmorgon. Där de tog upp lite sådana frågor om till exempel arv och även lite vem som bestämmer i en bonusfamilj över barnen. Mm, det är alltid intressant och kanske inte någonting man tänker på det här med arvsrätt och så vidare. Men det kommer efter intervjun. Mm. Och sen i slutet av det här avsnittet ska vi även berätta vem som vann boken med känsla för barns självkänsla av Petra Kranz Lindgren som var gäst i förra avsnittet. Måste jag alltså vänta ända till slutet för att få höra det? Mm. Fy vad länge. Men det är, finns jättemycket intressant eh, som vi ska prata om. Till exempel vad som har hänt i våran bonusfamilj den här veckan. Ja, lite kortfattat så har det ju varit... Eh, di, vid tio dagar kommer vi ha Helle, våra minsta åttaåringar. Vi har ju ändrat lite på schemat så det är kul tycker jag, att få ha henne så många dagar på raken. Ja, just det. Och sen har jag ju haft lite, jag var på Harrys quiz med mm. de två äldsta mm. i onsdags och brände en väldigt massa pengar, men det var kul. Då var sen... jag hemma med Helle. Ja, precis. Du körde hemma fixet där mm. och sen fick du göra det även på torsdagen då jag var med Yva på matlagningskurs. Ja, just det. Men då var jag ju iväg på Teaterhallande i och för sig. Ja, och så passade väl Lycke heller. Mm, så tror jag det var. Och sen har vi två varit iväg också på mm. Björn Schiffs i Göteborg. Det var ju en stor konsert där med en jättemaffig orkester i Skandinavium, flera tusen pers. Och det var ju då jag kom på det här med hur man kan räkna ut att publiken måste ha varit en bra bit över 50 för mm. att man såg inte så där jättemånga ljuspunkter om man tittade ut över åskådarna. Nej, vi hade ju uppe våra mobiler lite, men nere på parkett där så var det inte så många som Nej, filmade här, och fotade. Fyra, fem stycken. Ja. Om publiken hade varit yngre än sig 40, så hade det kanske varit tvärtom. Fyra, fem mörka punkter. Jag tror framförallt att det var många som var över 60 eller pensionärer eller så. Varför då? Ja, för Björn Schiffs är ju själv faktiskt 70, 71 tror jag han är. Och det ja, var... mina barn vet inte vem han är. Nej, och det var många som, när han berättade om sitt första band, när han slog igenom med Slam Creepers, så var det många som liksom, åh ja, som verkar som de minns det. Och vi hade ju inte hört talas om, om det bandet. Men det var en trevlig eh, konsert där. Nej, men det var väl kort över vad som har hänt i veckan. Vi har, det har ju varit Halloween- och tjejerna var ju väg till Liseberg. Eller det har inte varit Halloween. Halloween är på onsdag. Och på tal om det så är det ju ingen som vet när folk går ut på Halloween. Nej, amerikanska Halloween har de. Nej, med. alltså folk har ingen koll. Jag har ingen koll. Och så frågar jag folk på Facebook när går man ut på Halloween. Och det var ju nästan ingen som visste. Nej. Fast vi samsade som att det skulle vara den sista oktober. Ja, just det. Så man ska gå trick-or-treating. Mm. Och sen så är det en annan dag som man ska gå till gravarna. Mm. Men det jag skulle säga från början var ju att tjejerna hade varit på Liseberg och sen så åkte du och hämtade dem. Ja, det var ju Saga och Tre av hennes kompisar. Så de hämtade jag tidigare idag. De hade haft det väldigt bra och varit utklädda och sminkade och så. Ja, de hade ju ett tema så de var ju Alice i underlandet hela mm. ensambeln. En Alice, en Mad Hatter, en kanin, en drottning och och Adis, Adis ja, det sa du. Det, sa det var de fyra. Ja. Så det var väl den eh, veckan. Ska vi gå vidare och lyssna på intervjun med Tommy Nilsson? Ja, det tycker jag att vi gör. Hur ser din familj ut nu? Just nu, hemma hos mig, så bor min sambo Linda och mm. våran sånt som mm. är sex år. Mm och katten Nelson. Mm. Och sen har jag ju då fyra egna barn till som kommer och går <laughs> som man vill. <laughs> de, de är gamla. Jag har två barnbarn. Jag har ett barnbarn som är 18 år och körkortar i somras. Det är häftigt, Man ja. de, de börjar bli lite äldre. De får kanske, lite så. perspektiv. Ja. Och sen har jag ett alldeles färskt barnbarn. Jag har hållit ett halvår nu. Mm. Och sen har jag ju bonusbarn sen, sen förut som jag Pratar med ibland också mm. så där och. Men de flesta mina barn är ju så gamla så att de har ju sina egna bilag så att säga. Just det. Och ja, man får vara glad när de ringer. Så är det ja, och du blev första gången du blev pappa så var du ju själv ja. eh, 1920, någonting bara? Ja, precis. Det var ju tidigt så var det. Är du en väldigt annorlunda pappa då? Till Tim som jämfört med angeligen ja. Ja, men det är jag. Absolut. Framförallt det närvarande, mm. eh, vilket jag inte var då, det eh, mm. måste jag erkänna. Och det eh, kan man väl tycka vad man vill om eller, eller ja, prata mycket om. Men, men så var det då och eh, med Tim så är ju, vi bor ju bägge två, eller både jag och Linda. Vi är en familj, så att säga. Mm. Och det är en väldigt skillnad. Men eh, det, det är klart att det är, det är snart 40 år sedan. Eh, och... Eh, Förhoppningsvis har man väl lärt sig någonting sen mm, dess, mm. absolut. Är det svårt att vara pappa när man samtidigt turnerar och jobbar mycket kvällar och så här? Ja, alltså det, det är klart att det kan vara svårt att få ihop det. Och Linda, min samman, är ju dessutom och Jobbar också på konstiga tider och är borta mycket ibland. Men, men jag tror att det är viktigt att man gör ett val. Vad man än jobbar med, så att ja, om man är borta mycket så... Antingen så väljer man att okej okay, så här är det, eller också får man byta jobb. Mm, mm. Det går inte att åka runt och ha dåligt samvete hela dagarna för att det blir, det blir liksom inget bra för någon. Mm, mm. Däremot så försöker jag varje tillfälle när jag är ute och spelar eller på en sån här resa att verkligen njuta av att jag lever min dröm. För att när jag kommer hem så får mina barn ta del av det, mm. för att jag är lycklig, om mm. du förstår vad jag menar. Mm. Eh, och eh, jag tror att jag förhoppningsvis visa mina barn hur fantastiskt det är när man, när man verkligen får mm. göra det man älskar och att man kan det helt enkelt. Den glädjen kan du skicka vidare till dem ja. helt enkelt, att du mår bra. Ja, jag tror att det syns i mina ögon om jag, om jag kommer hem och berättar för dem hur fantastiskt det jag har haft det mm. istället för att ha ett dåligt samhälle. Mm. För att lider man av det dåliga samhället hela tiden, då, då får man byta jobb. Hur var det i början där? För att eh, ni var särbo i början. Tycker du att det är stor skillnad när man då flyttar ihop att det blir en annan familjekänsla? Nej, alltså, vi bodde ihop hela tiden. Det bara att vi hade inget gemensamt boende. Ja. Om man säger så. Vi bodde antingen i Stockholm i Lindas lägenhet eller vi Hälsingland i, i mm. hus. Och ja, det tog vi tag i när vi skaffade någonting gemensamt. Mm. Mm. Nej, men nu har vi vi har det väldigt bra mm. så, som mm. vi har det. Mm. Så är det. Mm. Absolut. Hur skulle du säga att då när, när du träffade Linda, då hade du ju mm. Isak och Lind med Malin Berghagen. Just det. Kom Linda in och blev lite bonusmamma eller höll ni det lite separat? För först så var det aldrig några problem att, eh, att alla skulle komma överens mm. Så var det var ju bra och med Linda och mm. Men däremot så, så pratar vi om det när vi skapade ting då, Linda och jag, att, eh, jag tyckte, och Linda också, att det är viktigt att Linda hade en relation till mina barn innan vi skaffade fler barn. Och eh, att det funkade liksom. För att eh, ja, som sagt, jag hade fyra barn i för mm. Linda. Och, ja, det var viktigt för mig att, att, att det funkade. Mm. Eh, och, det, och det har det har det verkligen gjort. Mm. För, för barn är ju väldigt eh, så att de tar på sig ansvar och, och liksom är lojala mm. åt det ena eller andra hållet och sådär. Och, och det kan bli jobbigt för, för barn. Mm. Ju. Men vi har väl äh, väl till exempel Lisa Colins och Colin, så när, när det är så här att man ska liksom dela på tid eller det varma jul eller vad det nu kan vara så sådär så har barnen fått välja. Vad vill ni vara i år liksom? Ja just det. Det, det. är liksom ingen så här tvång att nej nu ska du åka till pappa eller nu ska du vara med mamma eller så utan, utan de, de får de har fått välja mycket, jag, mm. där, hur de vill ha det och det tror jag också är bra och, och nu bor väl Malin på Mallorca Ja så att då det Ja de har lite... gjort det i några år det också flyttade hem nu faktiskt mm -hmm. De kommer hem nu så att Isak då började i skolan i, um, I Stockholm Ja, i ja. Här, så. just det ja. Ja, då blir det lite lättare det blir ju... också om man ska ha eh, Ja det blir lite jättefint att ha och, så. Mm -hmm. ja. och, och, och sen din äldsta son Kalle där vet jag Där har du mm. berättat att Katrin Gick bort i cancer, hans mamma då Ja Precis. Det blir ju också det lite speciellt är... då, då blir ju du ensam förälder även om han är vuxen. så Ja, absolut. Ja, och Det är klart att det är Han är ju också en väldigt fin familj. med Katrins man och mm. han är också en lillebror där. Och där gäller det ju också att inte ge honom något dåligt samarbete då. åt ena eller andra hållet. Nej, ja, just det. Och han, han har ju så liv tid nu liksom mm. Mm. Mm, mm. Sen tänker jag på en sak också Lite som du har berättat När du och Linda träffades Att, mm. att du själv tyckte att du drack för mycket Och att det var någonting då som mm. du, du gjorde en förändring där Och ja. Ja, Snart tio år sedan kanske så Att, att du har levt ja, det, det Har det varit en stor förbättring I, i livet då? Att, Ja, det var det. Mm. Mm. Det, det. Det är väl den största förändringen jag någonsin har gjort mm. Mm. på sätt och vis. Det, det var dags för det bara helt mm. enkelt. Jag var på väg mot 50 så där och, mm. och, och sen är det väl så också när man går in i ett att man får chansen att sitta bakåt mm. så att säga. Och börja, börja på nytt har, Jag tog chansen att ja, förändra allting och ting och det har hjälpt mig både i relation till... Till, till familj och vänner och mm. sådär. Men även, även i yrkesmässigt liksom så jag är jag helt plötsligt med i matchen igen. Ja, just. Det. Sätt. Ja, och mm. Folk vill jobba med en och tycker att det är kul när man är med. Och så där. så mm, mm. det är klart att det var en stor förändring. Det var det. Och, och bara till det bättre, naturligtvis. Mm, det är ju mm. en bransch, tyvärr, som ja. det, det är många som, som fastnar i ett, i ett missbruk eller i en överkonsumtion. Och... Ja, absolut. Det men, men sen har ju det har ju mer än mer att göra helt enkelt också. Det finns ju i alla branscher överallt. Ja. Men, men en, en, har man ett, en beroende, ska jag säga, en beroende eh, personlighet så, eller beroende sjukdom? Ja, personlighet, Nu tjekar jag godis istället. Ja, visst. Det finns ju olika utlopp. Det kan ju vara de som hamnar i, ja. i spelmissbruk, eller i, i ja, annat absolut. också. Ju, att det hittar tyvärr vägar om man inte är ja det Jag tycker nog inte att man ska liksom säga att det, att det är specifikt för vår bransch nej, menar, utan det, det finns i alla samhällsgrupper i alla, ja, alla yrken. Mm. Nej, men man kan inte säga så här att det är många sammanhang där man förväntar sig när man är artist att det ska mm. finnas alkohol i lågen fast mm. ingen har bett på det. Och det. Det är väldigt få arbetsplatser där det står, alkohol, i, på arbetsplatsen. Liksom. Mm, mm. <laughs> och att man förväntar sig att, artisten, eller, ja, att, man, att man ska ha det helt mm, så mm. det, det är lite förlegat och lite... Det är nästan en romantisk syn på utgivningen. Ja, att, ja. att det ska vara fest och partai och så hela tiden. Men det det ja, Jag menar, är man professionell så då handlar det ju om helt andra saker. Då, då vill man ju jo, att absolut, ja. musiken ska ja. bli så bra som möjligt. Så att, eh. Ja, precis. Har, har det påverkat familjer, Har det påverkat dina barn så att de har börjat tänka efter lite varför man dricker och inte dricker och sådär? Det tror jag. Alltså, det är inte så att jag har pratat om det. Mm. det där, men Jag tror att de både negativt och positivt mm. har, har påverkats dels och se hur det kan vara när pappa dricker för mycket mm, och är så mm. att man faktiskt kan vända på saker och, och ja, det tror att, nej absolut inte och det tror jag att de är stolta mm, att jag har gjort mm, och så har vi lilla tim som aldrig har sett mig dricka ja. alkohol i taget och det påverkar honom säkert. Ja, ja den är bara mm, mm. Mm. Härligt Då tackar jag för detta och så välkomna till Vårberg i, I december Jag kommer säkert vara där och lyssna Ja härligt, då ja. ses vi då Tack, ha det bra Ja då får vi tacka Tommy Nilsson För att han var med Och berättade om sin bonusfamilj Och lite om sitt liv han kommer ju hit till Varberg med Christmas Night, sån här julkonsert. Och då är det ju även Magnus Karlsson, den Magnus Karlsson som har varit med i Barbados och Alcázar. Inte Weeping Willows, Magnus Karlsson som kommer också till Varberg, men annan julkonsert. Jag har varit och lyssnat på Magnus Karlsson när vi var, det var förra året, mm. med Funka-gruppen I Ullared? Väldigt trevligt. nej. I Glommen. I Glommen, ja just det. <laughs> På en kräftfestival. Ja, han är med, Sofia Kjellgren är med och Elisa Lindström som är sån Och de kommer även till Halmstad 25 november. Oj, redan 25 november? Ja, Christmas Night. Det är en I, stor turné. Ja, men ändå. Det var mm. tidigt. Mm. Jag gjorde intervjun när de var i Rom faktiskt. Och laddade upp och bestämde att de ska ha lite italienskt tema nämligen så alltså, den här intervjun var gjord i Rom. Mm, Tommy Nilsson var i Rom och det var lite dåligt ljud här och där. Det var även vägarbetet, men det var i Varberg där jag satt. Alltså, man hörde lite bakgrundsljud. <laughs> störningarna när man ringer i Rom, de kommer från Varberg. Mm, tyvärr blev det så. Ska vi gå vidare till veckans eh, lilla spaning om juridik och så? Ja, vi ska ha den nu med en gång. Mm. Okej, okay, då måste jag ladda om. Jag måste ladda om till min spanings mode <laughs> Vilken är det? jag vet inte, det är lite seriöst och ja. grubblande jag tänkte ju först att vi skulle prata om rättvisa men, mm. och det kan man ju säga vad som är rättvist och vad som är juridiskt rättvist vad är rätt enligt juridiken till exempel vem som ska betala för barnen och så en sak jag tänker säga innan vi går in på det det är ju det här ordet som vi har använt och som de använde och som någon sen reagerade på och det är ju det här med biologisk förälder. Mm. Det är lite lustigt att vi har haft 73 avsnitt och lite till och inte själva har tänkt på det att det är inte samma som att vara juridisk vårdnadshavare att vara biologisk förälder. För Nej, men mina då. föräldrar är ju till exempel inte mina biologiska föräldrar. Ja, just jag är adopterad. Mm. Och sen i ett eh, samkönat par så kan de ju båda två vara vårdnadshavare. Men en av dem är ju troligen inte biologisk förälder. Nej, Till och med det. två av dem kanske inte är biologisk förälder. Så det får vi nästan börja tänka om i podden här framöver. Att inte kalla dem för bioföräldrarna brukar vi ju säga. Mm. Eller biokortet och, och det här. Men allt det är sagt. Så du sa det här vem ska betala för barnen? Och enligt... Lagen så är det ju så att det är de då juridiska vårdnadshavarna som har betalningsskyldighet. Mm. Men den här juristen som var med i TV4 då på nyhetsmorgon. Hon sa ju det att man har en viss underhållningsskyldighet. Att man ska ha samma levnadsstandard i samma familj. Ja det tyckte jag var lite lustigt. Det var ju lördag 27 oktober. Då sa hon att det var en sorts underhållsskyldighet då ja. Och om man då ska leva på samma nivå, det kan ju bli ganska svårt. Säg om någon har levt på en väldigt liksom hög lyxig nivå med massa pengar och så. Och sen i nästa förhållande så har man träffar man någon som har mindre, lägre lön eller mindre tillgångar och, och sådär. Mm. Om man då själv inte är rik, hur ska man då få den personen att leva på samma nivå som han eller hon gjorde om de var ihop med någon som hade jättemycket pengar? Ja, men alltså man får ju komma fram till vilken nivå man vill ha i familjen och så får man rätta sig efter det. Man kan ju inte säga så här att den personen ska leva på samma nivå som i sitt förra äktenskap eller sitt förra förhållande. Nej, men det sa hon inte. Hon menar ju bara att i den familjen så kan ju inte halva familjen sitta och äta hummer och de andra äta makaroner fem dagar i veckan. Jaha, var det så? Leva på samma nivå? Ja, men då räknar hon med att det är två familjer igen, att bonusfamiljen är två ja, olika Ja, vi familjer. pratar bonusfamiljen Jaja, ja. här. Du tänkte att man skulle ha samma nivå som exet. Ja, eller samma nivå som när man var singel då ungefär. Nej, nej, nej. Hon menar att i en familj, i en så som du då, mm. att du har en viss underhållningsskyldighet till mig. Underhållning? Att jag ska underhålla dig? Oh, underhållsskyldighet. Mm. Du har ingen som helst skyldighet att underhålla Jag har missuppfattat det. Jag berätta roliga historier och dra okay. ordvitsar och sånt. För att jag har tänkt på den här underhållningsskyldigheten som jag har. Hade det varit i varje fall klockan är två på natten så hade jag skrattat enormt mycket. <laughs> Nej, det hade jag inte. Nej, jag vet. Vad var vi någonstans? Att du och jag ska leva du, på samma nivå. Ja, ja och då, får du ju, då, då dras ju barnen in i det kan man säga. För att jag kan ju inte leva på ett sätt- Ja, om, men jag barn hade haft barn, sätt. om jag hade haft barn och så hade jag haft jättemycket pengar och så hade jag skämt bort bara mina egna barn eller våra gemensamma barn om vi hade det och så hade jag inte gett någonting till dina barn. Det förstår jag att det blir orättvist och där finns det då tydligen någon även juridisk mening att vi lever ihop oavsett om vi är gifta eller inte så ska våra tidigare barn leva på samma nivå och du och jag ska leva på samma nivå. Så att jag i så fall måste dela med mig. Hon menar ju det att du har ingen underhållsskyldighet till mina barn, men att du har en viss skyldighet till mig. Att du och jag ska ha samma standard i vår relation. Mm. Men det sånt tycker jag är så självklart, så jag förstod inte vad hon menade när hon sa att man ska leva på samma nivå jag menar, man är ju en familj och då hittar ja, man ju sin nivå. Ja, men Nej, nej jag bara, det krockade i huvudet på mig lite. Men ja, så är det i alla fall att eh, man kan inte kräva att jag ska betala för dina barn. Men vi måste hitta en nivå som, så att det inte blir orättvist. Ja, och även familjen. hon sa ju att det största tipset var att prata. Och mm. komma överens och det säger vi ju hela tiden också att man måste prata och komma överens och komma fram till det som passar dem. Mm. Sen tog de upp den här frågan om kan en vårdnadshavare bestämma vem som till exempel hämtar på dagis på den andra vårdnadshavarens vecka. Ja just det eller hur länge tonåringar får vara ute på kvällen och så. Ja och hon sa nej, det nej. kan de inte. Är det våran vecka så är det vi som bestämmer och egentligen då... Om inte barnet får illa, sa hon också. Nej, just det. Men så är det väl alltid att då får man väl anmäla... De har den alla anmälningsskyldighet faktiskt. Mm. Så fort man vet att ett barn får illa så har vi allihopa mm, anmälningsskyldighet. Mm, personal eller grannar eller så. Mm. Sen var det ju lite intressant, vi har ju tidigare pratat juridik med Linda Junggren syding som även har en podd nu som heter Familjens jurist. Där det kanske kommer dyka upp några välkända poddare mm. från den undervärlden. Den underbonusvärlden. Precis. Hon har ju varit gäst i båda avsnitt 33 och 64. Så vi har pratat lite med henne hur man ska göra med testament. Så vi till vet kändet. vikten av att skriva testamente, Så vi har inte gjort det än. Nej. Men vi ska. Vi kanske ska göra det i ett avsnitt med henne. Ja. Live-testamentet. live, -testamente. live ja, men det är Ingen dum idé var det, faktiskt. Mm. De hade ett eh, tydligt exempel i Nyhetsmorgon. Om man är gift, då ärver man ju varandra. Mm. Man har en så kallad bodelning. Mm. Mm. Då får ju den som är kvar ensam hälften av den andres tillgångar. Ja. Yep. Och hälften ska då gå till barnen. Ja. Och skillnaden då på gemensamma barn att de får inte ut sin laglott direkt utan Nej. den får ju den överlevande föräldern ha kvar tills även den föräldern dör då får det gemensamma barnet eller barnen. Ja precis. Och det blir ju då att den kvarlevande måste ju betala ut den här hälften helt enkelt inte till de gemensamma barnen utan bara till bonusbarnen. Särkullsbarnen. Ja. I en vanlig kärnfamilj, om den ena dör, så behöver man inte punga ut med någonting. Nej, just det. Och det är där det kan bli lite lurigt då, till exempel om man äger ett hus. Ja, vi säger att vi äger ett hus, du och jag, mm. tillsammans. Och så är vi gifta, och så dör du. Mm. Nej, jag dör. Eftersom du har barn. Ja. Jag tar död på mig själv i det här scenariot. Då får du halva huset. Jag har redan halva huset. Ja, men du får bara den halvan av huset. Du får Aha. bara halva huset. Och sen får mina barn halva huset. Eftersom vi inte har några gemensamma. Ja. Precis. Så så är det. Ja, det är lite krångligare än man tror. Men barn går före. De får ut sin laglott direkt. Mm. Och då får man ju hoppas att de inte kräver att man ska sälja sitt hus bara för att de vill få ut pengarna. Till exempel att man... Kan säga åt dem att jag kan köpa den delen av er. Men nu är det så inte roligt att du tänker på att du ska diskutera med barnen. Men så länge de är under 18 så har de en annan människa som kanske inte är så. Tänker på ditt bästa i första hand. Ja Jag tänkte inte att jag skulle dö eller att du skulle dö medan de var mindreåriga. Men visst då är du deras andra vårdnadshavare. Ja. Som kanske är biologisk förälder, troligen. Så att vi skulle ju rekommendera, precis som den här juristen och precis som vår jurist som vi kallar henne, Linda, rekommenderar. Det är ju att dels boka in en tid med en jurist mm. och prata en timme om vad man kan behöva skriva för papper och sådär. Och dels skriva ett testament. Man kan ju även göra som vi att inte äga ett hus utan man hyr ett radhus. Ja, vi gör så här. vi, vi äger ingenting och <laughs> skriver inga testament. Nej. Har vi krånglat till det ordentligt nu för lyssnarna? Ja det tycker jag. Så att jag vi tycker kan gå vi går vidare till något mycket enklare. Mm. Nämligen Instagram. Ja just det. Där har vi skickat ut uh, några frågor även denna veckan. Mm. Och första frågan var ju ganska enkel. Du sa... Skidsemester eller solobad. Det var du som kom på det frågan. Ja, och jag hörde till dem som röstade på skidsemester för jag tycker det är roligt. Och det var ynka 13% procent som ja, tillhörde din skala. Det var inte så många tyvärr. Solobad fick Men helt ärligt, om du stod mellan en solresa och en skidsemester just nu, du på så här, hej, du får två veckor solobad. eller två veckor skidsemester. Hade du valt skidsemester då? Det bästa är att på en skidsemester så kan man även sola. Det är jättehärligt, att man sitter bada. ute och äter lite sol. Äter lite sol. Äter lite sol. Lapa sol kan man i och för sig göra. Och sen kanske man avslutar någon dag lite tidigare och så åker man ner till ett sånt här bad i varma källor. Felsenbad heter det till exempel i Badgerstein. Helt obeskrivligt konstigt. 33 grader, då kan man till och med bada utomhus. Men i en sån varm pool. Så då får man lite, man får inte det här strandkänslan och så, men jag är ändå för otålig. Om du bara tar med dig några barn så kan jag låta dig åka iväg på skidsemester. Mm, det blir bra. jag kommer nog aldrig att göra det. <laughs> Fråga två var, har du bra självkänsla? Eftersom vi hade haft Petra Kranz Lindgren som gäst. Ja, vi pratade ju om barns självkänsla. Mm. Och därför så ställde vi den här frågan. Och man kan ju var lite glad över att de som hade bra självkänsla var majoriteten, men också lite ledsen för att den var så liten. Det var ju 56 procent som sa ja. Men hela 44 procent sa ju också nej. Mm. Att de inte hade bra självkänsla. Och självkänsla och självförtroende är ju inte samma sak. Självförtroende då är det så här att ja, men jag vet att jag kan. Men självkänsla är ju jag vet att jag är viktig och värdefull och betyder någonting och är bra alltså mm. inte bra på det sättet utan bra som den jag är och det är ju ganska ledsamt att 44% inte tycker att de är värdefulla och mm. duger och, och så mm. Och då kom ju nästa fråga där som kom dagen efter och det var ju det är du nöjd med din kropp? Och där blev det plötsligt ännu sorgligare för då var det faktiskt 58% som sa nej och 42% som sa ja. Sen har ju du då som faktiskt har en god självkänsla och inget kroppsförakt så du sa ju det att jag är ju nöjd med mig själv men jag, det finns ju ändå förbättringar jag skulle kunna göra. Så jag vill inte svara är du ja eller nej på det. Ja, jag, jag tvekar lite för jag tänker att jag vill ju vara i bättre form. Jag vill ha bättre kondis och väga lite mindre och så. Men, men jag är tillräckligt nöjd för att svara ja på den frågan. Så tänkte jag ändå. Mm. Men det var ändå så att jag fick fundera. Nästa fråga tyckte jag var mycket lättare. Nämligen, feminist, ja visst. Och det svarade ja och 81% procent sammanlagt. Och nej, trist, svarade 19%. Och den frågan var ju faktiskt en av våra följare som ville att vi skulle ställa. Mm, ni får gärna hon tyckte ju lite att feminist hade fått en lite negativ stämpel. Att, och därför undrar hon hur folk tänkte lite där. Mm. Och det är klart, man kan ju säga att man är för jämställdhet även om man inte kallar sig feminist. Men jag vet inte varför man inte ska kalla sig feminist. Samhället ser fortfarande ut så att männen bestämmer och männen får högre lön trots att vi då gör samma arbete som kvinnor bara så det är fortfarande orättvist där här tycker jag. Men får du vara feminist? Får män vara feminister? Jag tycker det. Men ordet feminist, då är man kvinnlig? Ja, man är väl för att kvinnorna ska få lika rättigheter som männen. Du brukar skruta med att du är mer feminist än vad jag är. Ja, jag tycker det ibland. Du är lite mer traditionell på ett sätt så. Jag tycker väl också att kvinnor ska ha lika... Nej, jag tycker att kvinnor ska ha mer lön. Mm. Vad är man då? Man är opportunist. Det finns ju något fint ord för... Vad är man... Om man är misogyn. Är man kvinnor hatar om man är misogyn? Ingen annan, vi får slå upp det. Ja. Sen hade vi ju några frågor där vi inte hade procentuella svar. Mm. Det var ett nytt drag för den här veckan. Och det var, först hade vi två stycken avsluta meningen. Innan jag blev förälder trodde jag att... Och det var ju det roliga svar. Många sa ju det att jag trodde att jag visste vad det var att vara trött mm. innan jag blev förälder. Och sen, då menade den ju det att efter man har blivit förälder så vet man riktigt vad det är att vara en trött. En ny slags trötthet. En aha. helt ny slags trötthet. Och någon sa att de trodde att de skulle ha väldigt bra regler och struktur. Och, eh, Minns det... du vad jag skrev? Nej. Vad skrev du? Jag skrev att innan jag blev förälder trodde jag att barn var små vuxna och att de kunde tänka logiskt. Det tror du ju fortfarande ibland. <laughs> ja, så är det. Andra avslutar meningen löd så här då. Jag önskar att mitt barn fick uppleva Ja, och det var ju väldigt många trevliga saker. En del sa, det var någon som skrev att hon önskade, eller hen önskade att barnen skulle få uppleva att bli föräldrar. Och då var det så här, är det positivt eller negativt? Men allt positivt. Mm. Och sen var det också att de ska få uppleva resor och, och hur det känns att vara älskad. Mm. Och även att kunna sätta mål och lyckas med dem och lite sånt. Mm. Sen hade vi två andra frågor som där många tror jag svarade olika resor och första frågan handlade ju just om det. Om du fick resa vart du ville vart skulle du åka då? Mm. Det var en kavalkad av palmer och blått vatten och... En hel och del, del i USA faktiskt också. Ja, en hel del i USA och även eh, Thailand. Thailand men det är ju blått hav och palmer mm. jag mm. att säga. men Bora Bora Honolulu och Kanarierna. Det var ingen som bara, jag ju åka till Alaska. Säffle? Inga skidsemester var det heller. Nej. Nej. Och in, ingenting där? Men inte Paris och London och sånt var det ju. Sen var det då, om du fick göra vad du ville i ett år, vad skulle du göra då? Det tyckte jag var en väldigt kul fråga, för det mm. fick vi många roliga svar. Och det var ju en del skulle skriva en bok, någon skulle göra en sån här bucket list. Och mycket resor. Ja, jo, det också. Men även eh, någon skulle fixa i trädgården och någon ville vara nära sina barn lite mm. mer. Och, nej, det var roligt att höra vad folk skulle vilja göra om de hade ett helt år till sitt förfogande då de fick göra vad de ville. Ja, det hade varit häftigt. Fortsätt att följa oss på Instagram på bonuspappan.plussmamman så kommer det lite frågor där i händelsen i Instastory. Jag och tagga gärna era vänner ifall ni tycker att de skulle vilja uppleva en podd om bonusfamiljer. Nu är det väl dags att avslöja då vinnaren av boken med känsla för barns självkänsla av Petra Kranslinggren. Yes, äntligen! Trumvirvel! Och vinnaren är Sara Lindvall. Grattis! Mm. Instagramkonto Lilla Solstrale. Just det. Hon räknade ut att det var 497 dagar från vårt första poddavsnitt. Just Men det. alla som hade gissat 500 fick också rätt. Vi firade ju 500 från poddens födelse. Och den föddes i en restaurang. Några dagar innan första avsnittet. I en liten stad som heter Warburg. Mm. Hon hade ju en fin motivering också. Ja, och hennes motivering löd. Oerhört viktigt ämne och jag vill ha den för att lära mig allt inför vårt lilla hjärtas uppväxt. En pepp och inspiration. Just det. Och ni som inte vann boken med känslor för barns självkänsla kan ju faktiskt köpa den. Den är inte alls dyr och den är väldigt bra. Och så kan man få chans att vinna andra böcker redan nästa vecka. Ja, just det. Det är ju Anneli Högberg som är gäst då. Författare från Bålstad. Mm, vi träffade henne där och satt och pratade och då berättade hon om sin tredje roman om Agnes som lever i en bonusfamilj, precis som Anneli gör själv. Mm. Och den heter Innan vi visste allt om varandra. Men det är ju nästa vecka det. Precis, jag somnade lite där. Mm, jag tror det är dags att stänga av och tacka för oss. Klockan är faktiskt 02.14 nu. Mm. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Ja, det somnar jag igen. Men också härligt. Hej då! Martin? Ja? Jag är trött. Ja, märker det. Kan du städa upp här så bara jag såna. Jag lägger mig här nu. Gör det. Okay. God natt. God natt. Ses imorgon. Mm. Eller idag. Jag kommer att